واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارساله بين مودا ودين الحق ليظهره على دين كل ولو كره المشركون قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 يغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وميت عن الله ورسوله فقد أصاب فوضا عظيما ارفع الشرحري صدري واسرري امري وحل العقدة من لساني يفتح قولي واجعل اخلاصي في مقالي أيها المؤمنون وصيتكم كما ينبغي ان يؤتينا بتقوى الله وطاعته fatakoon lannakum tuflikoon. Wuduku Islam baada ya kumshuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema tutukufa daraja kwenye dietu mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Napenda kukutana nti yangu pamoja na kukutana nti zenu katika sala zima na kumsha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi mngoni wa mwezi mtukufu Mengi amezungunuka Na kama Waislamu ni watu wa akili basi ni fursa ya kufanya kazi yale yote yalozungumzwa Ama katika ya leo Natapenda kukumbushia jambo moja sana katika umwa Kiislamu. Jambo ambalo leo limeenea ulimwingu. Jambo ambalo binadamu wa Uislamu hayuko katika jambo hilo. Na anwani ya hotuba Inazungumzia mchezo wa rudinga kiwanda kinatasambaza uovu ndani ya jamii Katika zamanai za leo kuna maendeleo wanasema maendeleo ya sanaa teknolojia Nakati katika maendeleo hayo kumekuwa kuna television nyingi sana Namke za uninga imekuwa maalufu sana kwa watu wa umbe wote, Ima watoto, ima vijana na hata watu wazima. Wee wanaume, we wanawake, wee wakubwa, wee watoto wote wamekuwa wapenzi na wafuatiliaji wakubwa wa mchezo wa runinga ima tamthilia siri season maigizo na mengineyo mengi inada kukuta katika familia ya hakuna mwanachama awe baba awe mama awe watoto hayuko katika jambo hili sima kulifuatia wazo kukuta Mwanabudu Islam leo alijaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kupata television. Uwezokuuta hana kingamuzi, uwezikuuta ana series au season. Jambo ambalo limeenea katika umma wa Kiislamu, ndiko katika masuala ya bahati. Maana kiislamu inaruhusu. Hakuwa daiili aliyosema ni haramu isipokuwa ikija hali fulani. Mambo hayo yanakuwa ni haramu. Nikaona sisema kutoka na baisha kwa waislamu kwa sababu mtume anasema mar'a'am minkum munkar faliyughayyir biyadihi fa'in lam tastati' fabisani atakaona mmoja wenu munkar uongo wote basi aoombe kwa Mungu kwa kuwa hatuna uwezo wa kuondoa video zote hatuna uwezo wa kufunga televisheni zote basi kabiria tunazungumza ukungushana tukiwa umwaa wa Kiislamu athari ya hizi sirili au athari ya hizi hizo na wengi katika Uislamu wa ni wapenzi na wafuatiliaji wa tamthilia au maigizo waudu wa Islamu kwa Islamu mnayokuelewa acha ngaja tamthilia hizi au ziwat hazo kwa fikra nyingine sindo za kimagharibi fikra zinagongana na maadili ya Uislamu fikra ambazo zinagongana na maadili au misingi ambayo Uislamu unaitaka kwa Uislamu wote acha angalia tamthilia hizi au sisi hizi atakuta maali ya tamsiria hizi yanayowasilishwa yanagongana na Uislamu, yanagongana na itikadi ya Kiislamu, yanagongana na nizamu na misingi na taratibu anautaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika kila unipi au tamsiria kwanza zinachagisha mambo mawili. Kitengajiko kati ya wanaume na wanawake na kufanya jambo hilo ni jambo la kawaida mtanganyiko kati ya wanaume na wanawake katika tamkia hizo bilaonekana ni jambo la kawaida na mababu katika Uislamu Uislamu unaweka sehemu mbili pekee yake ndio zinaruhusiwa mtanganyiko kati ya wanaume na wanawake katika kibiashara na masuala ya hija alimwisia hapo tu bali tumekuwa tikigia debe masuala haramu ya, haram, ya zina masuala yanayohusiana na wasio kabla ya kuoaana wapenzi vile vile ni mambo ambayo yamekuwa kishajiishwa katambi ya hizo au siri hizo au maigizo hayo vile vile katika tambilia hizo tunaona na na Uislamu kwa kuanikwa muka, kwa kuanikwa uovu wazi ambazo Uislamu unikataza. Utaona mtu anaonyeshwa anakunywa pombe kama kitu cha kawaida. Na tena watu mtu huyu kasikwa na mawazo kachanganywa. Badala ya kumtaja Allah subhanahu wa, subhana wa ta'ala anaenda baa pombe tayari pombe inamwondolea mawazo. Hivi fikra ambazo zinaoneshwa hata mpiga hizi zinaoneshwa na haya ambazo fikra hizi kwa sisi waislamu zipo kinyume kabisa. Kwa hiyo moka limeoneshwa wanazitembea uti bonde atembea na wafanyakazi wake jambo ya kawaida. Au tena kawaida zina unyaji wa pombe yote kwa na maigizo haya au tamthilia haya na mambo haya ni kinyume na ufahamu na mafundisho na maadili elimu yetu kufa kiislamu haikujii hapo athari nyingine ambazo tunaonyeshwa ni ibada ya masanao hasa katika dini za kiindi utaona anaonyeshwa mungu ana mikono mtu ana shida zake anaenda anamuomba yule Mungu na Mungu anamsaidia. Ni kazi ngumu kwa mtoto. Anapoangalia shambilia hizo, anaona mtu mmoja alikuwa ana haja. Akaenda kwa Mungu lake ambalo ni sanamu wao. Kisha analiomba, kisha anaoneshwa, kile chakioomba kimetekelezewa. Afu uje mwambie kuna Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja kazi ngumu hasa kwa wazana wa kufundisha. we wewe huwezi kumfuruvia, yaani kumuonyesha ushahidi kwamba Allah ni mmoja vipi? Allah jamuona. Lakini tayari tamthiria na maajizo emuonyesha kwamba Mungu sanamu anasaidia. Anaokoa. Haya ni mambo ambayo wakati kwa Uislamu kama Waislamu glasari hii ni katika wetu. acha mbali bada za masanamu. mizimu mtu akifa anatufuka anakuja kuua watu na yepelekea mpaka watoto kuwa na hofu acha picha za kutisha alafu kwa mtuma ndani anakuwa na hofu nini akili yake imejea kwamba kitu hicho kipo kwamba kweli kuna mzimu Mtu akifa anarudi kuja pokoa au kuja kutekea wale wanaoniua kuja pokoa wale walioinuua kwa hiyo wanaona mkutano wako ndani pata kitu fulani lakini athari yatampidia yeye amemwilia mtoto wake anaona kama jambulini kweli lipo na huwe, huwa na hofu na kuogopa kila anapokoa peke yake hukutaraji kwamba yule aliyemwona kenyamtia au kile kitu kene TV basi kinakuja wani wangu na kuwa dhahiri kwake yeye kwa watu wa Uislamu tunapungushana hakika michezo ya runinga, Ina athari kubwa sana sicha kufahamu tunaweza kujiona tunaburudika tunafurahika lakini zinaleta daubaya na athari mbaya katika umma wa Kiislamu bila gile propaganda za video za propaganda chafu dhidi ya Uislamu. maijizo majenziwaaletwa baada doa, doa za Otolii au kwa aina mmoja, asali sache. No, Inaoneshwa. Sipo madhara kuwa na mke mo, zaidi ya mmoja ambapo ni katika adhabu Uislamu umeweka, lakini maijizo au tamthilia hutumika kukuza propaganda hii dhidi ya Uislamu. Uislamu katika majini kama ya moja ya alabi. Maarufu sana imechezewa katika mji wa Baghdad ambapo katika jamii hiyo waislamu ni wengi sana. Na wanaonesha kwamba waislamu wana, wa wana mahusiano karibu sana na majini. Maneno ya alabi alikuwa ka shura ya dini. Kila kitu anapatiwa. Kwa hiyo utaona mbali nakuwa na afada na katika jamii zile tantia hizo au maajizao hayo yanakuwa na propaganda mbaya dhidi ya Uislamu. La kufikizisha kubwa zaidi. Ya asad, ya tamthilia au filamu ni kuwa mashujaa au mastering wanaaita wasinema hizo wamekuwa ndio wakuligwa. Wamekuwa ndio viigizo vya vijana wa Uislamu, ndio viigizo vya watoto wa Uislamu wajifananisha nao katika mavazi. Wajifananisha nao katika matembezi. Wajifananisha nao katika miondoko na hata wengine wakijiita majina ya hao. Allah anasema laqad na kana lakunti uswa uswatun hasanah. Kwamba hakika amekuwa mtume wa Mwenyezi Mungu ndio kigezo chema. Lakini leo hii aya imekuwa wale masaa mashujaa na sinema au tamthilia dio kivyochema kwa vijana wa Kiislamu simtunete tena yale mapenzi ya kumduaza ya kumujiza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul waambie kwambie Muhammad in kuntum tuhibun Allah ikiwa kweli mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala fatabi'uni bal infateni mini kuntum biqul Allah Allah hayo hayapo mapenzi hayo yamekuwa kwa mashujaa au masaa wa silam au hizo hizo majina nawasahau lakini kipindi tunakuwa ilikuwa ni fahari mtojo kujita rambo ilikuwa ni fahari mtojo kujita jfree ni fahari Anaona apoiva katika maisha yake kijizo chake ni msanii ambaye ametengenezwa kwa stori katika tamthilia lakini si mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam si maswahaba mtu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo na kusikitisha kubwa athari inopatikana katika kutazama au kuenea kwa siram au michezo ya luinga ni kule kiigizo kwa kuuza kwa wasanii na kuacha hata waislam kumuigiza kwa mjizaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mapenzi yanabadilika kabisa. Mtu anmuambi, yupo radi aache swala ishai kwa sababu kipindi au tamthilia fulani inaanza wakati huo. Huo ni msiba ndugu zangu wa Islam. Haikushia hapo pia katika athari nyingine za michezo hii. Kwa mtu mwenye akili bado propaganda za Uislamu bado zinaendelea katika mchezo hii Utaona atawasilishwa mwanamke katika jamii hii mwanamke ambaye anashindana na mwanamume katika kutimamia mambo yake na kujitashereza mahitaji yake kwa kuwa yuko huru na anafanya atakalo bila mipaka mwanamke ushindane na wanaume jukumu alompatiye Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja wao wanaona wanadamu leo halifai bali haki sawa kwa wote Allah anasema alrijalu rijalu ala an kwamba wanaume ni wasimamizi wa wanawake wasimamizi katika familia zao na hata masuala ya lakini kupitia mchezo hii utaona napinga maajabu ya Allah subhanahu ya kuwa wanaume ni wajuu wanaume ni wasimamizi ya Allah subhanahu ya wanawake lakini utaona wanawasilisha kwa kupinga fikra hiyo mfano ya moja ambayo ni maarufu sana ilikuwa kirisha na starter time kwa muislamu ambaye ame, ameiona ataona namna gani jamii ya Kiislamu inaitwa ra, ra, razia sultani tamthilia hii ni wazi kabisa wanaonesha fikra ya ya Uislamu kumpatia mwanamke jukumu la mama na usimamizi wa familia na ulezi. Mtume anasema kullu umran wa kullukum masulun rayati, masu an rayatihi walmar'atu mas'ulatan an baiti zawjiha. Koma kila mmoja ni mchunga na kila mmoja atawizwa kile alichokitunga. Na mwanamke ni mchunga na atawizwa kile alichokitunga katika nyumba ya mume wake. Hilo ni jukumu ambalo Allah Subhanahu wa ta'ala amempatia. Lakini katika tamthilia hii, tamthilia ile utaona ni mwanamke anayepambana na, na desturi hiyo ya kutaka kutawala katika mji. Mwanamke shujaa halal fidamu anayokoa na chonzake hizo ni fikra ambazo zinapingana na Uislamu. Ni fikra ambazo zinapingana muumba. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala alimuumba na mwanamke kila mmoja akampatia jukumu lake kutokana na mwombile yake kila mmoja akampatia sheria zake kutokana na ngombe yake. kuta mwanaume ana hukumza na nafasi kwa sababu sika katika ngombe yake. Lakini leo fikra hizo zimekuwa zikipromotiwa. na wa magharibi na baadhi ya Uislamu na kuona ni sahihi. Hasiangalia na tuzoto pesa zetu. Waangalia fikra kama hizo. Chafu za kupiga vita wa Islam au kupiga vita zile si za Muumba Allah Subhanahu wa Ta'ala vila vile kuonesha pia mwanamke na hana samani katika jamii anapokuwa katika kifumu lake la wanawake kama mama na mke nyumbani linapigwa vita na kuonesha sababu ya kupata shida kwa ke yeye anapataeleza ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amembatia hapo tu. pia hasa nyingine katika jamii ni kudanganya hali halisi ya maisha ni kudanganya hali halisi ya maisha vijana wengi hujalivu kuishi kupitia season. kuishi kupitia maigizo yeye anaigiza anaangalia msanii fulana ameishia katika maisha yake labda akapendwa na jini basi na yeye anaragia kwamba usiku atapendwa na jini au sana kimtu haya yote katika maisha ya mwanadamu ha, hapo lakini tumekuwa tukidanganywa na tumekuwa vijana wengi wakifikiria hata anaingia katika maisha ya ndoa kutaraji kuishi kwa maigizo na mabavu anakuta sivyo na ndoa nyingi zinavunjika kwa hiyo kwa islamu athari za teknolojia hasa katika mchezo wa runinga ni nyingi na ni kubwa ikiwa kama waislamu basi tuzingatie tuzingatie pindi tunapoangalia msiria hizi sieke mbali nazo maana kinakuwa tuna ufahamu mbovu hasa kwa watoto wetu usiruhusu katika familia yako mtoto wako angalia msiria yeyote ambaye we huijui. maana ye anaangalia tayari kilimi mwake anajenga kile kitu kwamba ni sahihi we hujui matokeo yake tunapata vijana ambao wanakuwa na fikra mbovu za Kiingereza. Kwao wa Uislamu hizi ni sehemu tu za fikra na sung zinazopatikana kupitia michezo ya rulinga kwa watoto wetu zikilenge kabisa kubadilisha ufahamu wa Uislamu na kuweka ufahamu mbovu wa Kiingereza. Na wa Magharibiziandaa kampeni hizi kwa kalamu kubwa na beneno mazuri ya kuvutia ili kuweza watu watazamaji na kueneza sika ambazo wao wao wanakuwa wamechukulia. Kwa hiyo sisi kama Waislamu, ni lazima makini na ndembo za habari hasa zinazobrusha tamthilia hizo ambavyo ni kama filamu maigizo kwa watoto wetu. Ni lazima tusiwaache watoto waweze kuangalia pekee kwa sababu ni kama chambo kumtia domoni wa samaki, maana yake tu. Kwa tusiwaache watoto wetu, tusiruhusu ndani ya nyumba yako kuingia season au series ambazo zinakuwa zinafikra mbali na Uislamu fikra mbali na kufundisha kwa Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam wazazi wangu walio katika bayangu ni wazazi mama na baba washirikiane wema katika kumsimamia familia zao na kuwalinda mtoto wao magothe ninavoharibu fikra zao tabia zao na kuwapatia sumu Allah Subhanahu Subh wa ta'ala nasema ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini Allah Subhanahu wa ta'ala qu anfusakum okwenda kuzeni wa ahliikum na watu wenu familia yako watoto wako waokoe na moto wa Allah Subhanahu wa ta'ala waokoe manache usitoe sababu ya wao kwenda motoni unaponunua chimbon akiangalia ile ficha anachukua pale tayari wao mtengenezeea njia kwenda motoni kwa sababu ni ficha ambayo napingana na mafundisho ya subhana Allah subhanahu wa ta'ala Allah akasema qu anfusakum ukowe na fidzen tuahaliitumto wenu naran na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala nnasu mtu ambao kuni zake ni watu walifijara ناما ماوي نمو... وعيده للمتقين ال... وعيده وقولها الناس والاجاره كل ذكه ني موتو ني عليها ملائكه يجيكم ملائكه غلاب الشغل وكالي لا يعصون الله مع امره awama allahu subhanahu wa ta'ala an ya'muruha wa ya'maluna ma yamuruuna wa ana samiya yalla allahu subhanahu wa ta'ala ya'muruha barakallahu li wa lakum min alqur'an al'azim wa nafa'ni wa yaktubu wa rahim wa huwa قال لي والسلام على حبيبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لا اله الا الله سبحانه وتعالى مؤمنا ومبدرا وامرا إن الله, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا يبراهيمة. وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم العالمين انك حميد مجيد ورضا اللهم عن القرطاس راشدين امين المؤمنين ابكر في الليل وامير المؤمنين عمر بن الخطاب وامير المؤمنين ابي العثمان بن عفان وامير المؤمنين ابي العاريد بن سواد وعن بطي علينا صالحناي اللهم عليك اللهم عليك اللهم امين ولا فرجت ولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه واقم